Відповідаючи мовив, на це телемах тямовитий. Вірному матінко Люба, навіщо борониш співцеві? Тим нас втішати до чого він прагне в думках. Не співці тут винні, а винен тут Зевс, що людям, які задля хліба, тяжко працюють те, що захоче вкладає до серця. Тож не дивуйся, коли він співа про недолю Данаїв. Смертні болюди, звичайно, таку вихваляють найбільше, пісню, яка слухачів полонить найновішим звучанням. Майже терпіння у серці і послухать наважся душею. Справді, не сам Одісей лише день повороту додому,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 Подиву повна, до себе вернулась тоді пенелопа. Синове слово розумне, їй глибоку в душу запало. В горницю верхню вона із служницями разом війшовши. За одісеєм, за мужем коханим там плакала, доки сон їй солодкий на вії звела ясноока Афіна. Галас тим часом зняли женихи в звечорілих покоях, всі бо жадали вони з пенелопою ложе ділити. Отже, почав телемах тямовитий до них промовляти. «Гей, женихи, матусі моєї занадто зухвалі! Пиймо вино й досхочу, веселімось, та нащо кричати!» Голосно так, чи не краще послухать чудової пісні мужа такого, як цей, що з богами рівняється в співах? Завтра ми зранку усі, на міському зійшовшись Майдані, збори почнемо, і прямо я буду від вас вимагати дім мій покинуть. Про інші собі постарайтеся учти. Власне майно проїдайте. У кожного в домі, по черзі. А догідніше і краще, здається, вам тут залишатись, щоб лише в одної людини добро марнувати безкарно. Все пожеріть! До богів я валатиму вічно живущих, поки сам Зевс на тім стане, щоб мали вимзду по заслузі. Тут же, в цім домі тоді, Загинете ви безвідомсти. Так він сказав, а вони аж губи погризли зубами, лиш дивувались, як сміливо став Телемах промовляти. Саме тоді Антіной, син Евпейтів, озвався до нього. Мабуть, самі вже боги. Навчили тебе, телемаху, звисока так розмовляти й зухвало поводитись з нами. Тільки б не дав нам, кроніон, державцем тебе на ітаці, моремо митій, хоч маєш на неї з народження право. Відповідаючи, мовив на це телемах тямовитий. Ти не гнівись, Антіною. На мене за те, що скажу я. Я не від того, як зволив би Зевс мені це дарувати. Ти ж не назвеш це найгіршим, Що трапитись може людині. Бути державцем – то зовсім не зле. Відразу бо в нього і дім багатіє, І сам набуває він більшої шани. Тільки ж у нас, між Ахеїв, на море Момитії таці інших державців багато, ще є і старих, і молодших. З них комусь влада перейде, як вмер Одісей Богосвітлий. В себе ж один тільки я, повновладним господарем, буду дому і слуг, що для мене придбав Одісей Богосвітлий.